Аудіокниги українською від студії Калідор Класика світової фантастики Перша українською мовою Гаррі Гаррісон Сага про машину часу Частина третя Розділ п'ятий о, ви ще почуєте про нас, містер Гендріксон. Барні. Просто барні. Ви ще почуєте, Барні. Ця історія не закінчена. Після війни італійці створили неореалістичне мистецтво. Потім йому на зміну прийшов кухонний реалізм англійської кінематографії. Але, розумієш, барні? О, Рим іще не помер. «Такі хлопці, як я, приїздять ненадовго у Голівуд, вдосконалюють техніку, схоплюють на ходу нові прийоми. Ага, а разом і добрячі гонорари», – докинув Барні. «Ха-ха, сі, не заперечую, їх приваблюють також і долари. Хм, а знаєш, Барні, навряд чи ми зможемо зняти щось на кольорову плівку у цей час дня». Він змахнув своїм восьмиміліметровим болексом, що висів у нього на ревінці на зап'ястку. Потрібно було заправити камеру чорно-білим 3X, адже уже п'ята година вечора. Не турбуйся, Джино, я тобі гарантую, у тебе буде скільки завгодно світла. Барні підняв голову і побачив, як від дверей Пакгаузу іде Еморі Блестет. «Підійди сюди, Еморі!» – гукнув він інженера. «Познайомся. Це наш кінооператор Джино Капо. Джино – це Еморі Блейстетт, наш інженер». «Дуже радий познайомитися», – сказав Еморі, потискаючи руку італійця. «Мене завжди цікавило, як вам вдалося домогтися настільки відразливих кіноефектів у осінньому коханні. «О, ви маєте на увазі Поркомондо? Це зовсім не кіноефекти. Саме так виглядають деякі райони славії. Здивовано звівши брови до гори, Еморі повернувся до Барні. «Даллас просив передати, що вони приведуть Отара за п'ять хвилин. О, чудово! Нехай професор прогріває свою машину». Болісно постогнуючи, Барні видерся у кузов армійської вантажівки і опустився на ящики. Йому вдалося поспати десь годинку на кушетці у своєму кабінеті, та його розбудив черговий терміновий виклик ЛМ, і він змушений був піднятися до його кабінету, де відбулася тривала суперечка через бюджет фільму. Тепер же... Виснаження починало даватися в знаки. «Я заново відрегулював усе обладнання», – радісно повідомив йому професор Гюїт, поплескуючи по контрольній панелі часотрона. «І починаючи від цього дня, я можу гарантувати майбутнім мандрівникам максимальну точність як у часовому, так і в географічному плані». «Чудово, док». Тоді налаштуйте все так, аби ми прибули на те ж саме місце, що й раніше, того ж самого дня, і бажано тієї ж самої години. Тоді, здається, було чудове освітлення. Двері відчинилися, і Пакгаус сповнився гучними гортаними звуками. В приміщення похитуючий зайшов отар у супроводі Єнса Ліна і Даласа Леві. Які не стільки стримували, скільки підтримували п'яного вікінга. Він був настільки п'яний, що, здавалося, міг пересуватися тільки за їх допомогою. За ними йшов текс, який котив перед собою візок до верху, навантажений ящиками. Знадобилися спільні зусилля усіх трьох, аби закинути вікінга у кузов вантажівки де він гепнувся на бік і засопів, бурмочучи щось собі із блаженним виглядом. З усіх боків отара забарикадували ящиками. Гм, «І що це у них?» – поцікавився Барні. «Товари для обміну!» – відповів Лін насилу перекидаючи ящики з написом «Віскі Джек Деніелс через задній борт вантажівки». Отар підписав контракт. Відверто я страшенно здивувався, що тут вдалося знайти ісландського нотаріуса. У Голлівуді можна знайти що завгодно. Так, і Отар погодився вчити англійську мову після того, як його доправлять додому. У нього з'явився помітний інтерес до алкогольних напоїв подвійного очищення. Ми уклали угоду. «Кожен день навчання – одна пляшка віскі». «Невже ви не могли втюхати йому якоїсь сивухи?» – запитав Барні, коли другий ящик Джека Деніельса зник у кузові. «Як я буду викручуватися із бухгалтерією?» «Ми пробували», – сказав Даллас, перекидаючи через борт третій ящик. «Спробували дати йому піло на кшталт «Олд Оверкоут». 95 градусний хлібний спирт. Але він скривився і відмовився. Вишуканий смак у цього дикуна. Два місяці навчання і п'ять ящиків віскі. Такі умови. Єнс Лін видерся у кузов. Барні із захопленням витріщився на його високі до колін саперні чоботи, краги, мисливську куртку із безліччю кишень та піхви із величезним ножем. «Хм, а навіщо вам цей костюм для джунглів?» «Просто, аби залишитися живим, ну і, звісно ж, для зручності». із з гідністю пояснив Лін, звільняючи місце для спального мішка і величезної скрині, яку Даллас ледь зміг затягти у кузов. «Тут у мене є... Дост проти яких там, звісно, хоч греблю гати, пігулки для питної води і запас консервів. Харчування у ті часи не вирізнялося різноманітністю. Сучасній людині воно, звісно ж, не згодиться. Тому я вирішив вжити таких найпростіших запобіжних заходів. Так, доволі завбачливо, зауважив Барні. Ей, гаразд. «Залазьте сюди і закривайте задній борт! Час вирушати!» Хоча часотрон, як і раніше завивав, та іскри бігали його поверхнею із тою ж інтенсивністю, та обстановка у машині була зовсім не такою напруженою. Умовні рефлекси людини, яка живе в світі машин, здобули перемогу. Отож, подорож у часі здавалося їм тепер такою ж звичайною, як підйом на швидкісному ліфті, політ на реактивному літаку, спуск у підводному човні чи зліт космічної ракети. Лише Джино, для якого ця подорож була першою, виявив певні ознаки занепокоєння, кидаючи швидкі погляди то на ряди електронних інструментів, то на замкнені двері пакгаузу. Однак явний спокій інших пасажирів, Барні примудрився навіть заснути під час подорожі. А Даллас і датський філолог почали сперечатися через те, що одна із пляшок виявилася відкритою, а отже зникав один день навчання англійської. Отож ця рутина навколо позитивно подіяла на оператора. У момент переходу від одного темперального стану до іншого Джино приголомшений підвівся, але негайно сів, коли Далас запхав йому в руки пляшку і звіски. Проте, коли за заднім бортом вантажівки з'явилося блискуче блакитне небо і солоне морське повітря заповнило легені, у нього просто очі на лоба полізли. «Ха, спритний трюк, а?» – сказав він, дивлячись на свій експонометр. «І як це у вас виходить, га? «Подробиці можеш дізнатися у профа», – відповів Барні, ковтнувши кінську порцію віскі. «Це надто складно. Щось на кшталт переміщення у часі». Га, сі, зрозумів», – радісно кивнув головою Джино, встановлюючи діафрагму на цифрі 3,5. «То щось на кшталт часових зон, поясів, коли летиш із Лондона до Нью-Йорка». Таке враження, ніби сонце зовсім не рухається, і ти прилітаєш у той самий час, коли і злетів. ж, щось на кшталт цього, кивнув Барні. Чудове освітлення, із таким світлом можна дати гарні фарби. Ей, якщо ти збираєшся керувати машиною, то не напивайся, сказав Даллас, простягаючи напівпорожню пляшку тексу, який сидів за кермом. Один ковток, приятелю, і негайно в дорогу. Стартер заривів, мотор ожив, і Барні, визирнувши через переднє віконце, побачив, що вони їдуть слідами якоїсь іншої вантажівки, які були чітко видно на мокрому піску та гальці. Неясний спогад з'явився у нього в голові, Незважаючи на втому, він почав гатити по металевій кришці кабіни просто над головою Текса. «Подай сигнал!» – крикнув він, що сили. Вантажівка під'їхала до мису і почала об'їжджати його. Саме тут і пролунав автомобільний гудок. Перечіплюючись об наступивши на бік сплячого вікінга, Барні кинувся до заднього борту вантажівки. Почулось наростаюче гудіння мотора, і армійська вантажівка, схожа на їхню машину, як дві краплі води, промчала повз, рухаючись у протилежному напрямку. Біля самого борту, Барні поспішно витяг руку і схопився за стійку в себе над головою. У тій вантажівці, що віддалялася, він встиг розгледіти самого себе із блідим обличчям виряченими очима та широко розявленим немов укрити ротом. Відчуваючи якесь садиське задоволення, він приклав великий палець вільної руки до носа і похитав головою, насміхаючись над собою над Барні у іншій машині, яка негайно зникла за мисом. «О, тут такий великий рух!» – поцікавився Джино. Атер сів, потираючи бік і бурмочучи підніс прокльони. Янс швидко заспокоїв його добрим ковтком із пляшки, і за хвилину вантажівка зупинилася, проїхавши кілька футів дрібною галькою. «Прімроуз котенш!» – гукнув із кабіни Текс. Кінцева зупинка!» Смердючий дим, як і раніше, здіймався із дірки на даху присадкуватої землянки. Але от її мешканців видно не було. Зброя та примітивні знаряддя праці все ще були розкидані по землі. Отар чи то вистрибнув, чи то випав із вантажівки і заволав, що сили, стиснувши голову руками, немов у пориві горя. — Хвори рут перрака! Комі тут! «Де ви, собаки? Виходьте негайно! Старонорвезька!» Він знову схопився за голову і почав шукати очима пляшку, яку Єнс Лін із мудрою передбачливістю встиг заховати. Із халупи почали виходити тремтячі слуги. «Ну, за справу!» – розпорядився Барні. «Розвантажуйте ці ящики і поставте їх там, куди покаже доктор Лін. Ні-ні, Джино!» «Ти підеш зі мною!» Вони видерлися на невисокий пагорб одразу поза хатини, лайтторуючи шлях короткою жорсткою травою та раз по раз спотикаючись об кудлатих, диких на вигляд овець, які бекаючи кидалися в бік. Звідси, з вершини мису, вони чітко побачили вигнуту дугу затоки, яка йшла вдалину з обох боків, а також сланцево-сіре безмежжя океану. Довга хвиля накотилася на берег, розбилася об гальку і з шипінням поповзла камінням назад у море. Посеред затоки стояв похмурий острів зі стрімкими скелястими берегами, під якими пінився прибій, а іще далі на обрії виднілася темна пляма іншого острова. Зробимо панораму на всі 365. Ми вивчимо її пізніше. І візьмемо крупним планом ось цей острів. А чому б не піти у глиб материка і не подивитися, що там?» – запитав Джино, роздивляючись все у видошукач. «Потім, якщо залишиться час, можеш сходити. Але ми збираємося знімати морську картину. І мені...» Хотілося б використати види відкритого моря. Ну, тоді пройдемося хоча б уздовж берега. Подивимося, що там, за мисом. Гаразд, тільки не йди один. Візьми з собою Текса або Далласа. Вони виручать, у разі чого. І не відлучайся більш як на п'ятнадцять хвилин, аби ми могли тебе знайти, коли прийде час вирушати назад. Барні глянув на берег, і помітив човен. Він схопив Джино за руку і сказав до нього «Слухай, у мене інша ідея. Візьми Ліна, як перекладача. Візьми парочку тубільців і нехай вони відвезуть тебе в море. Зроби декілька знімків. Хотілося б знати, який вигляд це місце має з моря». «Гей, Барні!» гукнув Текс, з'являючись на вершині пагорба. «Ти потрібен у хатині!» «Там своєрідна виробнича нарада». «До речі, ти якраз вчасно, Тексе. Залишайся із Джино і наглянь за ним». «Добре, нагляну». «Вабуоне купа?» Джино підозріло зиркнув на Текса. «Вуі саресте італіано?» Текс розсміявся. «Я? Ха -ха -ха, ні, я американо» але маю безліч родичів-макаронників вздовж всієї Неаполітанської затоки. Ді О, О, Сонаполітане Пуріо!» радісно заволав Джино. Залишивши Джина і Текса, які захоплено тисли одне одному руки і згадували спільних знайомих, Барні попрямував до халупи. Звісивши ноги, у кузові вантажівки сидів Далас. В його руці диміла цигарка. «Ось я вже там», – сказав він. «А я вирішив доглянути за вантажівкою, аби було на чому їхати назад». Лін сказав, аби ти заходив відразу. Барні без жодного ентузіазму глянув на низькі двері, що вели у хатину. Вони були прочинені, і з щілини тієї, і йшло більше диму, аніж із отвору у даху який мав слугувати димоходом. «Не відводячи від машини!» – вирвалося у барні. «От такій дірі не вистачає нам іще неприємностей!» «Я теж подумав про те саме!» – пробурмотів «Даллас» і витяг із кишені автоматичний пістолет. То десять набоїв, а я стріляю без промаху!» Широко прочинивши двері, Барні нахилився і увійшов у хатину. Дим, який зіймався від тліючого вогнища, висів на рівні його голови сірою завісою, і Барні був майже радий цьому, тому що запах диму заглушав інші аромати, які щедро наповнювали це приміщення. Принюхавшись, Барні розрізнив запах тухлої риби, запах смоли, поту, та й ще декілька інших, які йому і розпізнавати не хотілося. Першої миті він майже осліп, потрапивши у напівтемряву після яскравого сонячного світла. Адже єдиним джерелом освітлення у цій хатині були прочинені двері та декілька отворів пробитих у стінах. Я є кунінги! пускав дрека Медмерт! «Гей, друже, ти повинен випити зі мною, старонорвезька!» Хриплий голос отара струснув повітря, і коли барні трохи освоївся у напівтемряві, він зміг роздивитися групу людей, які сиділи навколо столу із товстих дощок. Біля одного кінця сидів отар, який щосили гатив кулаком по столу. «Він хоче, аби ти випив із ним», – пояснив Лін. Це дуже важливий крок, гостинність, ну, хліб-сіль, сам розумієш. «Дрек-Оль!» – гиркнув отар, підіймаючи невелику діжку із земляної підлоги. «Оль, Ель, щось на подобі пива». «Випив чого?» – перепитав у Єнса на Барні, роздивляючись діжку у темряві. «Елю, вони виготовляють ель із ячменю». Це у них основна культура. Ель – то винахід північних германських племен. Можна сказати, він предок нашого пива. Навіть саме слово дійшло до нас. Щоправда, в дещо зміненому вигляді. Дрек! Пий, старонорвезькою!» Наказав отар, наливаючи до країв ріг і простягаючи його барні. Придивившись, той виявив, що це дійсно коров'ячий ріг. Вигнутий, потрісканий і далеко не чистий. Єнс Лін, професор і Еморі Блистет теж тримали у руках по такому рогу. Барні підніс його до губ і зробив ковток. Рідина була кислою, водянистою, видиханою і жахливою на смак, не тухла вода. Ха -ха -ха, «Чудова!» – сказав він. Дуже сподіваючись, що у темряві вираз його обличчя не буде видно. «Я! Оквель! Оквель!» «Так, дуже добрий, Ель, старонорвезькою!» Погодився отар, і нова порція огидної рідини полилася в ріг барні, переливаючись через краї та потекла йому по руках. «Якщо тобі не подобається напій!» – глухим голосом промовив Еморі то почекай, коли дійде черга до їжі. Ось якраз щось несуть. Він вказав у дальній кут кімнати, де один із слуг коперсався у великій дерев'яній скрині. Випроставшись, слуга штовхнув один із темних горбків, розкиданих по земляній підлозі. Почулося скривжене бекання. Що це, худоба? – здивувався барні. «Саме так! Її тримають просто у будинку», – пояснив Еморі. «І це надає тутешній атмосфері особливо тонкого аромату». Слуга, якому довге світле волосся спадало до плечей і закривало очі, що надавало йому схожості із недоглянутою вівчаркою, попрямував до столу, стискаючи у своїх почорнілих від бруду руках Два незрозумілих хуламки, що були схожі на каміння. Коли він підійшов і кинув їх на стіл перед Барні, звук був такий, ніби це дійсно камені. «І що це таке?» – запитав Барні, підозріло скосивши очі на брили, які лежали перед ним. Водночас він переклав ріг в іншу руку і спробував витрусити залишок Елю із рукава свого піджака. «О, ліворуч – це сир місцевого виробництва, а праворуч – кнекброд, твердий хліб», – пояснив йому Янслін. Він на мить задумався і додав. «Ну, або, можливо, навпаки». Барні спробував їх надкусити. точніше, постукав зубами по їх гранітній поверхні. «Хем, чудово, просто чудово», – сказав він кидаючи їх назад на стіл і дивлячись на циферблат свого годинника. Але освітлення змінюється, і скоро нам потрібно вирушати. Мені б хотілося порозмовляти із тобою, Еморі. Давай вийдемо на вулицю, якщо ти, звісно, можеш відірватися від цього неймовірного банкету. О, із задоволенням, відповів Еморі. Здригаючись від огиди, він допив ель і вилив залишки на підлогу. Сонце вже сідало за смужку крижаних гір. З моря дув холодний вітер. Барні мерзлякувато скривився і глибше запхав руки у кишені. «Мені потрібна твоя допомога, Еморі», – сказав він. «Склади список усього необхідного для зйомок фільму на місцевості саме у цій обстановці. Мабуть, тут...» «Не вдасться скористатися місцевими ресурсами у галузі їстівного, тож...» «Присягаюся господом, ти маєш рацію», – видихнув Еморі. «Тому нам доведеться і харчі захопити з собою. Крім того, я хотів би змонтувати фільм просто тут, тож у одному із причепів має бути приміщення для монтажу. Слухай, ти хочеш нажити собі неприємностей, Барні?» біса важко буде зробити тут навіть чорновий монтаж. А як щодо тонування, а музика, як її змонтувати? Послухай, Еморі, ми зробимо тут все, що зможемо. Знайдемо композитора, декілька музикантів. Можливо, використаємо місцевий оркестр. О, господи, уявляю собі місцеву музику». Неважливо, неважливо навіть, якщо потім доведеться змінити майже весь звуковий супровід. Ми повинні привезти готовий фільм. Ось що важливо. «Містер Гандріксон!» – покликав його Єнс відчиняючи двері і виходячи до них. Він покоперсався у нагрудній кишені своєї мисливської куртки і простягнув барні зім'ятий конверт. «Я щойно згадав!» Мене попросили передати вам цю записку. Що це таке? запитав обережно Барні. Уявлення не маю. Наскільки мені відомо, вона конфіденційна. Ваша секретарка передала мені якраз коли ми вирушали сюди. Барні розірвав конверт. Його вмістом був арку жовтого паперу із коротким машинописним текстом. ЛМ повідомив телефоном, операцію скасовують, усі роботи зі зйомок фільму припинено, причину не вказано. Розділ шостий Барні відкинув від себе журнал, однак його обкладинка прилипла до руки і наполовину відірвалася. Він нетерпляче віддер від долоні папір і вкотре пошкодував про те, що не встиг помити руки після вікінгового пива, чи то елю. Це ж треба. Зйомка скасовується. «Міс Закер», – сказав він, – «Елем мене чекає. Він так сказав. Він залишив записку. Я впевнений, він із нетерпінням…» «Мені дуже шкода, містер Гандріксон». Але він дав мені найсуворіші вказівки в жодному разі не турбувати його під час наради. Пальці секретарки на мить завмерли над клавішами машинки, і навіть її щелепи припинили жувальні рухи. Щойно з'явиться можливість, і я негайно повідомлю його про ваш прихід. Стукотіння машинки відновилося, і у такті з ним почали рухатися щелепи, розжовуючи жуйку. Ну, ви могли б принаймні зателефонувати йому, повідомити про мій прихід. Містер Гендріксон. вигукнула секретарка тоном матері настоятельки, яку звинуватили в утриманні будинку розпусти, ви будете вказувати мені. Барні вийшов у коридор, випив води, потім відмив липкі долоні. Коли він витирав руки паперовим рушником. Пролунало дзищання інтеркому, і міс закиркивнула йому. «Тепер можете увійти!» «Що сталося, Елем?» – запитав Барній, щойно переступивши поріг. «Що значить ця записка?» Бухгалтер Климектік Студіо Сем сидів на своєму стільці із невиразним обличчям. Втім, навпроти нього... Зіщулився на стільці зіпрілий Чарлі Чанг. Вираз обличчя у нього був нещасний. «Що це означає, га? Він ще й питає, що це означає. А це означає, що ти, Барні Гендріксон, ти обдурив мене. Ти домігся від мене згоди на зйомки фільму тоді, коли у тебе навіть сценарію немає. Ну, звісно ж, у мене немає сценарію». Як у мене може бути сценарій, коли ми щойно, буквально декілька годин тому, вирішили робити цей фільм? Адже це надзвичайний випадок, правда? Правда то правда. Але надзвичайний випадок – це одна справа. А зйомки фільмів без сценарію зовсім інша. Можливо, десь у Франції роблять фільми аби як, що не зрозумієш, є у них сценарій чи ні. Але у нас, у Клеймактик, так справи не робляться. «Так, це непорядок», – відгукнувся бухгалтер Сем. Барній щосили намагався зберегти самовладання. «Послухайте, Лем, будьте ж розсудливим, адже це критичний момент. Ви хіба забули? Потопаючий хапається за соломинку. Особливі обставини, тобто банк. Називай речі своїми іменами. Тепер це можна!» Давайте не будемо оточнювати, тому що це ми хочемо їх обдурити. Ми можемо зробити картину. Ви викликали свого сценаріста. У нього немає сценарію. Звичайно, у нього немає сценарію, адже тільки вчора ви і я остаточно домовилися про ідею фільму. Тепер, коли ви порозмовляли із ним і пояснили йому свої вимоги, у нього немає сценарію. Заради Бога, вислухайте мене, Елем! Чарлі гарний сценарист. Ви самі знайшли його і виростили. Якщо хтось і може написати те, що нам потрібно, то це саме він, старий добрий Чарлі. Якби зараз, скажіть, якби зараз у вас в руках був сценарій цього фільму, написаний Чарлі Чангом, ви б дали дозвіл на зйомки, так? У нього немає СЛМ. Ви не слухаєте мене. Я кажу, якщо... Якщо б, це дуже важливі слова, якби я зараз увійшов до вашого кабінету і дав вам сценарій, написаний Чарлі Чангом, ем, фільму, скажімо, «Вікінг Колумб», ви б дали дозвіл на виробництво. На обличчі Елем застиг непроникний вираз. Він скосив погляд на Сема, який ледь помітно опустив голову. «Е, так, негайно відповів Елем. «Ну ось, чудово! Справа пішла!» – поспіхом підхопив Барні. «Якщо я передам вам цей сценарій не просто зараз, а за годину, ви дасте свій дозвіл на виробництво фільму, так? Немає жодної різниці!» Елем знизав плечима. «Ну добре, для мене немає ніякої. А яка різниця для тебе?» «Чекайте на мене тут, Елем!» Барні схопився... І, підхопивши під руку здивованого Чарлі Чана, почав тягти його у коридор. «Порозмовляйте поки що із Семом про бюджет, випийте по коктейлю, я повернуся рівно за годину. Вікінг Колумб вже майже готовий до виробництва». «Знаєш, у мене є знайомий психіатр, який приймає увечері», – сказав Чарлі Чанг, щойно за ними зачинилися двері кабінету. «Порозмовляй з ним, Барні». Мені доводилося чути багато дурнуватих обіцянок, але таке? Замовкни, Чарлі. На тебе чекає велика робота. Барні, не припиняючи говорити, вивів сценариста, який впирався у коридор. Скажи, скільки часу тобі знадобиться, аби зробити чорновий варіант сценарію для цього фільму, якщо, звісно, працювати на повну котушку? Скільки часу? Це величезна робота, ну. Але... Принаймні шість місяців. Чудово. Шість тижнів. Концентрація зусиль, першокласний матеріал і, я сказав, не тижнів, а місяців. Окей. Якщо тобі знадобиться шість місяців, ти матимеш шість місяців. Повір моєму слову, у тебе буде стільки часу, скільки тобі потрібно. І окрім того, ти матимеш спокійне тихе місце для роботи. Саме цієї миті вони проходили повз велику світлину на стіні. Барні раптом спинився і у неї пальцем. «А як ти дивишся на це місце?» «Острів Санта-Каталіна. Маса сонячного світла, освіжаюча морська ванна. Це особливо приємно, коли у тебе почнуть мізки пересихати». «Я не зможу там працювати, Барні. Цей острів кишить людьми. Вночі у кожному будинку вечірки». Дарма ти так думаєш, Ченлі. А як тобі сподобається працювати на Санта-Каталіні, якщо навколо не буде нікого, і весь острів належатиме тільки тобі? Подумай тільки, що б ти зміг написати у таких умовах? Слухай, Барні, чесне слово, я не розумію, про що ти говориш. Е, як щодо психіатра. Зрозумієш, Ченлі. За кілька хвилин ти все зрозумієш. «П'ятдесят стосів паперу. І ящик копірувального паперу. Стілець для друкування один. Стіл для машинки один. Друкарська машинка. Ей-ей-ей, це допотопний зразок, Барні!» – перервав його Чарлі. «На цьому античному диві доводиться самому натискати на клавіші. Я можу працювати тільки на електричній моделі, IBM. Ну, боюсь, у тій частині острова, де буде твій табір, постачання електрики буде не дуже надійним». Але нічого, ти сам побачиш, із якою швидкістю твої пальці згадають колишню вправність», – втішив його Барні. Далі у кузов вантажівки запхали величезну скриню. Барні поставив галочку у довжелезному списку. «Один комплект сафарі», – сказав він. «Що? Один комплект чого?» – запитав Чарлі. «Один комплект сафарі зроби сам із відділу бутафорії та реквізиту». Там намет, складне ліжко, стільці, сітки від москітів і, до речі, невеличка кухня. Все у відмінному робочому стані. Ти будеш мати там усі зручності, як доктор Лівінстон, тільки вдвічі комфортабельніше. Так, далі. Бочки з водою на 50 галонів – три. Годинник табель, пружинний із набором карток – один комплект. Нічого не розуміючи... Чарлі Чанг дивився на те, як найрізноманітніші речі одна по одній зникають у кузові армійської вантажівки. Усе, що відбувалося, здавалося йому нісенітницею, включно із сивим дідуганом позаду всього цього барахла, який чеклував над радіоустановкою із фільму про Франкенштейна. Коли у кузов завантажили стародавній годинник-табель із червоного дерева із римськими цифрами на циферблаті, Чарлі рішуче скопив Барні за руку. Так, стоп, я нічого не розумію, але ось це не розумію зовсім. Для чого мені цей допотопний годинник-табель? Професор Гьюїд пояснить тобі все найдокладнішим чином за декілька хвилин, а поки що. Просто повір мені. «Годинник відіграє важливу роль. Ти у цьому переконаєшся. Не забудь пробивати картку щодня!» «Містер Гендріксон!» – почувся голос його секретарки Бетті. «Вам дуже пощастило!» – вона з'явилася у дверях Пагауза, ведучи за руку спантеличеного негра у білому халаті та невисокому кухарському ковпаку. «Ви сказали, що вам потрібен кухар, і негайно!» Я одразу ж вирушила на кухню і знайшла там Клайда Роулстона. І виявилося, що він не тільки кухар. Він іще знає стенографію і машинопис. «Беті, ти справжній янгол. Замови ще одну машинку. Її вже доправляють. А як там із аптечкою швидкої допомоги?» «Уже завантажили. Ну, тоді все. Клайд – це Чарлі. Чарлі – це Клайд. Пізніше ви будете мати змогу познайомитися ближче». «А тепер, будь ласка, залазьте обидва у вантажівку». «Я полізу, тільки після того, як мені пояснять, що тут відбувається», заявив Клайд, кинувши на Берні зухвалий погляд. «Надзвичайний стан. Ви потрібні Climatic студіо, І я впевнений, що ви обоє, як віддані службовці, допоможете нашій компанії. Професор Гюіт вам усе пояснить. Це займе небагато часу». «Присягаюся вам!» – він поклав руку на серце. «Обіцяю, ми з вами побачимося на цьому самому місці рівно за 10 хвилин за моїм годинником. А тепер давайте, давайте. Якщо ви перелізете через ці ящики, я підніму задній борт». Заспокоєні впевненим переконливим тоном Барні, вони обоє залізли у кузов. «А професор Гюіт навпаки!» Підійшов до краю і перехилився до Гендріксона. «Мені здається, камбридський період підійде найкраще», – сказав він. «Знаєте, ранній палеозой. Здоровий, помірний клімат, тепло, зручно. Е, хребетні ще не з'явилися, тож небезпека не загрожує. У морях повно трилобітів, хоча для тривалого перебування, мабуть, там занадто тепло». Можливо, трохи пізніше, у Девонський період. Доволі великі хребетні ще не з'явилися, але... Професоре, ви фахівець. Робіть, як вважаєте, за потрібне. На нас чекає маса роботи, принаймні на нашому кінці. Доправте їх на Каталіну, вивантажте з усім барахлом, а потім стрибніть на шість тижнів вперед і доправте їх назад. Все зайве, лишайте на острові. Давайте швидше, у нас лишилося всього 15 хвилин. Гаразд, містер Гендріксон. Уважайте, фільм вже у вас в кишені. І з кожною новою подорожю у часі мені дедалі легше і легше налаштовувати прилади. Тож тепер їх точність дуже висока. Жодної миті не буде втрачено надарма. Буквально жодної. Професор Гьюіт повернувся до своїх приладів і генератор надривно заревів. Чарлі Чанг було рота, але слова так і не долинули до Барні, бо вантажівка зникла. Саме зникла, а не розтанула, миттєво, як зникає зображення на кіноекрані, коли рветься стрічка. Барні збирався порозмовляти із секретаркою, але щойно він повернувся до неї, як вантажівка з'явилася знову. «Що сталося?» – запитав Барні, і раптом побачив, що усі припаси з кузова зникли. Клайд Ролстон стояв поруч із професором біля контрольної панелі. Чарлі Чанг сидів на порожньому ящику, стискаючи у руках товсту пачку машинописного паперу. «Завсім нічого не сталося», – відповів професор. Я просто розрахував наше повернення із максимальною точністю. На плечах у Чарлічанга не було більше куртки. Його сорочка була зім'ята та вицвіла. Особливо це було помітно на плечах, де вона стала абсолютно білою. Волосся у нього відросло, а щоки були вкриті багатоденною чорною щетиною. Ну, то як справи? запитав у нього барні. «Непогано, зважаючи на обставини. Щоправда, я ще не закінчив сценарію, тому що там у воді плавають ці тварюки. Господи, такі зуби, такі очі. Скільки часу тобі ще знадобиться? Два тижні буде цілком достатньо, але, знаєш, Барні, ці очі. Там немає іще жодних небезпечних тварюк, які могли б бути для тебе небезпечними», – так сказав проф. «Ну, можливо, вони не такі великі, але їх у океані стільки, і у них такі зуби. До побачення, професоре, два тижні!» Цього разу подорож була такою короткою, що якби Барні цієї миті кліпнув, він міг би й не помітити зникнення вантажівки. Однак зміни були. Тепер Чарлі та Клайд сиділи поруч на ящику в іншому боці кузова. Пачка ж друкованих сторінок стала значно товстішою. «Вікінг Колумб!» – крикнув Чарлі, розмахуючи сценарієм над головою. «Шедевр для широкого екрану!» Він простягнув папку Барні, і той побачив, що до задньої обкладинки прикріплена пачка карток. «Це картки обліку нашого робочого часу, і якщо ти подивишся на них, ти побачиш, що ми пробивали їх щодня». «І ми з Клайдом вимагаємо подвійної оплати по суботах і по за неділі». «Інший став би сперечатися», – сказав Барні зі щасливою посмішкою, погладжуючи пухкий Том. «Але тільки не я. Ходімо, Чарлі, ми негайно обговоримо твій сценарій». Вийшовши із Пакгаузу, Чарлі потяг носом вечірнє повітря. Господи, який тут сморід, зауважив він. Я ніколи раніше цього не помічав. А яке дивовижне повітря було у нас на острові. Потім він глянув на свої ноги. Хм, як незвично знову ходити у черевиках. Хм, мандрівник повернувся, сказав Барні. Гаразд. «Я віднесу сценарій, а ти тим часом зміни це мальовниче лахміття волоцюги на щось більш пристойне і швиденько поголися. Щойно будеш готовий негайно до кабінету ЛМ. Як ти гадаєш, у тебе вийшов нормальний сценарій?» «Ну, можливо, рано про це говорити, але я гадаю, це найкраще, що мені вдалося написати. Я працював у такій обстановці, коли ніщо не відволікало» якщо не рахувати тих очей ночами. Та й Клойд добряче допомагав. Він друкував чисто і швидко. Ти знаєш, до того ж він іще й поет. О, я думав, він кухар», – здивувався Барні. Кухарем він виявився паршивим. Скінчилося все тим, що куховарив я сам. Він працював у кухні-студії тільки для того, аби роздобути грошей на оплату квартири. «А от поет він дійсно непоганий і дійсно добре пише діалоги. Він мені допоміг. Як ти гадаєш, ми можемо згадати про його участь у фільмі, в титрах?» «Не бачу жодних перешкод», – запевнив його Барні. «Давай, давай, іди, і не забудь поголитися». Барні увійшов до кабінету ЛМ і поклав сценарій на письмовий стіл. «Готово», – сказав він. Елем рохнув, обережно зважив рукопис в руках, а потім відставив його в бік, аби краще бачити обкладинку. Вікінг Колумб. Гарна назва. Втім, доведеться її змінити. Гаразд, Барні, ти доправив сценарій, як і обіцяв. Можливо, тепер ти розкриєш нам секрет, як за одну годину написати сценарій. Розкажи саму йому. Дуже хочеться послухати. Сірого бухгалтера Сема майже невиразного на фоні темних шпалер стало видно, коли він згідливо кивнув головою. «Та жодних секретів немає, ЛМ», – сказав Барні. «Це ж наш часотрон. Ви бачили, як він працює?» «Ну, значить так. Чарлі Чанг вирушив у минуле, у спокійне тихе місце, де він і написав сценарій». Він лише взяв минулому стільки часу, скільки йому було потрібно. Потім ми повернули його сюди майже одразу після того, як він вирушив. З нашої точки зору минуло зовсім небагато часу, тому ми й вважаємо, що для створення повного сценарію знадобилася тільки година. Але сценарій за одину. На обличчі Лем з'явилася щаслива дурнувата посмішка. Та це ж справжня революція у кінопромисловості. Знаєш, давай не будемо скупердяями, Барні. Дамо цьому хлопцеві найвищу ставку, яка у нас є, а потім збільшимо її вдвічі. Мені хочеться вчинити справедливо, і я вже подбаю, аби Чарлі Чанг отримав найвищу погодинну оплату, яку будь-коли отримували сценаристи за одну годину. «Ви не зовсім зрозуміли мене, Елем. Можливо, це з вашого погляду минула лише одна година. Але Чарлі Чанг працював як віслюк над тим сценарієм, і робив він це більш як два місяці, включно із суботами та неділями. і Йому доведеться оплатити весь цей час». «Він не зможе цього довести!» Елем скривив люту гримасу. «Ні зможе, Елем». Щодня він пробивав картку на годиннику табелі, і до сценарію додано усі його картки. «Тоді нехай звертається до суду! На роботу знадобилася одна година, і я заплачу йому лише за годину. «Сем! Сем!» – благально звернувся Барні. «Порозмовляйте із ним. Скажіть йому, що у цьому світі не можна нічого отримати задарма!» Адже гроші за вісім тижнів роботи – це копійки за такий великий об'ємний сценарій. «Ну, мені більш подобається одногодинний сценарій», – зауважив обережно Сем. «Та нам всім вони більше подобаються одногодинні сценарії, тільки немає їх на світі. Це просто новий метод роботи, але платити за нього доведеться ту ж саму суму». Задзвонив телефон. Елем схопив слухавку, приклав її до вуха, декілька разів односкладно рохнув у відповідь, а потім поклав її. «Зараз сюди прийде Раф Гоук, сказав він. «Мені здається, ми зможемо використати його для головної ролі. Тільки я підозрюю, він вже має контракт із незалежною студією на іншу картину. Промацай його, Барні, до приходу його менеджера. Ну а тепер, що до тієї години?» «Слухайте, ЛМ, давайте цю годину обговоримо потім, і я впевнений, ми зможемо все владнати». Цієї миті двері кабінету відчинилися, і увійшов Раф Гоук. Він заумер на мить на порозі, повернувши голову так, аби дати можливість всім присутнім помилуватися його профілем. Він дійсно був вродливий. Раф мав такий гарний вигляд, тому що його зовнішність і становила головний зміст його життя. Тож коли у всьому світі, в незліченних кінотеатрах, мільйони жіночих сердець починали битися частіше, побачивши Рафа, який обіймає своїми твердими чоловічими руками якусь зірку, жодна із цих мільйонів не знала, що її шанси бути ув'язненою у ці обійми, фактично дорівнюють нулю. Тому що Раф не любив жінок. Втім, підозри щодо його ненормальності теж були безпідставними. Він не любив і чоловіків. Не любив він ні жінок, ні чоловіків. Не подобалися йому ні вівці, ні плащі, ні вітряки, ні будь-які інші предмети. Рафу голку подобався тільки сам Раф. І відблиск любові у його очах був лише віддзеркаленням самозакоханого захоплення. До зустрічі з продюсером Раф був звичайним засмаглим шматком м'яса на пляжі м'язів. Але тут раптом виявилося, що Раф може грати. Тобто не те, що грати, а просто робити те, що йому скажуть. Він доволі точно виконував усі дані йому інструкції, знову і знову повторюючи одні й ті ж самі слова і жести із нескінченним терпінням барана. У перервах між зйомками Раф відпочивав, дивлячись на себе у дзеркало. Повної відсутності таланту у нього так і не було виявлено, адже у тих картинах, де він грав, перш ніж хтось стигав його розкусити, починалася атака індіанців, або на екран вривалася з динозаврів, або руйнувалися стіни трої, чи відбувалося іще щось, що відволікало б увагу глядачів. Тож рав був щасливий, а коли продюсери дивилися на касові збори, вони теж були щасливі, і усі стверджували, "Рав зробить ще чимало картин, перша, ніж у нього відросте певне черевце. «Привіт, Рафе!» – гукнув Барні. «Ось кого б нам хотілося бачити!» Раф підняв руку, вітаючи усіх присутніх, і посміхнувся. Він не любив розмовляти, коли йому заздалегідь не підказували, що треба сказати. «Я не маю наміру ходити о коляса, Рафа, і просто хочу сказати, ми збираємося знімати найвидатнішу у світі картину, і коли зайшла мова про головного героя, було згадано твоє ім'я». Я відразу сказав, якщо ми хочемо знімати фільм про вікінгів, то Раф Голк – найбільший вікінговий вікінг і кращого нам годі і шукати. Раф не виявив ознак задоволення чи інтересу до такої тиради. Слухай, адже ти чув про вікінгів, хіба ні, Рафе? – допитувався Барні. Раф стримано посміхнувся. Ну, пригадай, пригадай, – продовжував Гендріксон. Такі високі хлопці із величезними сокирами і рогами на шоломах. Вони весь час плавають на кораблях із дерев'яними драконами на носі. А, звісно, пожвавішав нарешті Раф, зрозумівши, що й до чого. Я чув про вікінгів, і я ще ніколи не грав вікінга. Але десь у глибині серця ти завжди хотів його зіграти, правда? Я знаю, Раф, інакше й бути не могло. Ця роль створена для тебе. «Ти себе покажеш! Ти будеш просто чудовий перед камерою у костюмі вікінга!» Густі брови самозакоханого актора повільно зійнялися вгору, утворивши на чолі зморшку. «Я завжди чудовий перед камерою!» «О, звісно, Рафе, звісно! Саме тому ми тут і зібралися! У тебе ж немає жодних зобов'язань! Ти ж не збираєшся зніматися в інших картинах, га?» Раф іще більше насупився. Він щось пригадував. Цей процес, як і будь-який процес мислення, був для нього майже болючим. Наприкінці наступного тижня починаються зйомки фільму «Щось про Атлантиду», – нарешті вичавив він із себе. Л. М. Грінспен відірвав погляд від сценарію, який читав, і насупився не гірше за Рафа. Так я й думав. Вибачте перед своїм менеджером, але нам доведеться пошукати когось іншого. Слухайте, Лем, втрутився Бармі. Читайте краще сценарій. Насолоджуйтесь ним, а мені дозвольте порозмовляти із Рафом. Ви забуваєте про те, що у понеділок наш фільм вже лежатиме у вас на столі, і у Рафа залишиться ще три дні для відпочинку перед загибелью Атлантиди. Добре, що ти згадав про сценарій, Барні. У ньому є грубі помилки. Звідки ви знаєте, Лем? Ви прочитали всього десять сторінок. Почитайте іще, і потім ми все обговоримо. Автор чекає у приймальні. Усі необхідні зміни буде зроблено в одну мить, поки ви тут сидите. Барні знову повернувся до Рафа. Так, на чому я зупинився? Ага, так. Рафе... Твоя мрія здійсниться, і ти зможеш зіграти вікінга. Бачиш, ми розробили новий технічний процес, за якого фільм знімають на місцевості. І хоча ми повернемося всього через декілька днів, ти отримаєш оплату, як за повнометражний художній фільм. Ну, та що ти з цього приводу думаєш, га? «Думаю», – Рав знову насупився. «Думаю, вам краще розмовляти із моїм менеджером. Якщо справа стосується грошей, я волюю мовчати». <гум> чудово! Саме так і слід робити, Рафе. Саме для цього і існують менеджери, і я б не погодився діяти без нього». «Ні, це нікуди не годиться», – прогодів ЛМ сумним голосом. «Я очікував набагато кращого від Чарлі Чанга. Початок?» Абсолютно нікудишний. Зараз я запрошу чарлі чанга сюди, і ми все обговоримо, виявимо недоліки і негайно їх усунемо. Гарастелем. Барні зиркнув на годинник. Була 8.00. А ще необхідно було відшукати менеджера цього м'язистого манекенника і боротися за кожне речення у сценарії і відправити Чарлі назад на каталіну до тих очей і зубів аби він закінчив роботу А ще знайти акторів для решти ролей і відібрати усе необхідне обладнання спорядження, яке може знадобитися для двох місяців зйомок А потім перекинути усю знімальну групу в одинадцяте століття і зняти картину у тому столітті А для цього потрібно буде вирішити іще цілу низку вельми цікавих проблем зовсім іншого гатунку І нарешті доправити відзнятий фільм до ранку понеділка Зараз середа, восьма година вечора Здавалося б, маса часу Немає про що турбуватися, але чому тоді він весь у холодному поту? Кінець третьої частини Гаррі Гаррісон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 Ну а ми з вами почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.